Du lytter til Radio 24-7. den originale af Velkommen til QA med Henrik Kvartrup og Mikkel Andersen. Ja, så er klokken ved 13.05, og du lytter til Danmarks eneste holdningsborende mediemagasin med Mikkel Andersen og undertegnet Henrik Kvartrup. For lidt mere end tre år siden angreb Omar L. Hussein Kulturhuset Kruttynen på Østerbro, mens den svenske kunstner Lars Vilks var til stede. Debatten om politisk korrekthed, selvcensur i medierne og frygten for islamistisk terror dukker til stadighed op senest i forbindelse med debatten om et muligt omskæringsforbud. Om lidt taler vi med tre journalister, der har oplevet terroren på allernærmeste hold. Oplever de, at medierne er præget af berøringsangst i forhold til denne diskussion? Et trods alt lidt mere fredeligt drama har den sidste uge tid udspillet sig i Forlisinstitutionen, der i pressen har fået kælenavnet Forlisen. Uden for institutionen på Sankt Anne plads står der dag og nat dansende og syngende demonstranter, men også en masse journalister, der rapporterer om alt fra forhandlernes kropsprog til de mere eller mindre kryptiske udmeldinger, som forhandlerne kommer med mellem møderne. Vi taler med nok den mest centrale af de rapporterende journalister, TV2's Role Kron, der bringer os med bag kulisserne. Og til sidst, der får vi besøg af kavlingvinder Jesper Thunel, der netop har modtaget Journalistforbundets præstigefyldte arbejdslegat om sit arbejde som fagjournalist på DR's orientering, hvor han blandt andet har dækket offentlighedsloven og en række andre sager. Du lytter til Radio 24-7. Jamen ikke inden vi sådan for alvor går i gang med, med programmet, så kan det være, at vi skulle indlede med en dugfrisk nyhed uh, inden for medieverdenen, fordi uh, jeg har lige læst, at uh, JP Politikens Hus har besluttet at lukke Uh, ungdomsmediet-format. Og jeg skal ellers lige lov, for, at det var ikke meget tid, de fik til at, at forsøge sig med. Nej, otte måneder blev det til, øh, og det var jo ellers blevet lanceret under, under stor fanfare, som, øh, som man kan sige, koncernens ligesom satsning på den her unge målgruppe, det var inspireret, tror jeg roligt, man kan sige, af, af det øh, amerikansk kanadiske medie, der Vice Magazine, som også findes i en dansk udgave. Og de hapsede sågar øh, chefredaktøren derfra, Benjamin Kørstein, som øh, kom over Men nu er det altså slut. Øh, de lukker øh, for, for det her medie i i stedet for, så er der sådan to undermedier, øh, som der har ligget under det. Det ene, det hedder Skærm. Det handler om streaming og tv og den slags. Og så er der et, der hedder Zero, som fokuserer på livsstil til helt ungt kvindepublikum. Som de... er ekstremt ombejdet for øjeblikket, det segment. Altså, man har næsten ikke tal på alle de medieaktører, der forsøger at få fingrene i, jeg har sagt, den her målgruppe af helt unge piger. Nej, altså man må sige, at, at, at Vejs har jo også uh, lavet sit, sit eget uh, format, uh, der hedder Broadly, som vi også har haft nogen inden, uh, for at snakke om lidt tidligere, som har den her sådan lidt, det er sådan en sådan lidt hip, lidt feministisk uh, magasin. Så det overfor altså lov til at overleve. Og man kan sige, altså umiddelbart, det er sådan lidt svært at udkode af de, de ting, der står i mediawatch og andre steder, men altså, de har haft 17 medarbejdere, hvor en stor del har været sådan løst tilknyttet, men der er altså sådan seks fastansatte, som åbenbart sidder på format nu, og de kommer så til, så vidt jeg i hvert fald kan se og fortsætte med at arbejde på, på de to nye nischemedier. Men jeg mener, er dog ikke en af dem, fordi ifølge en Madsen har Kyrstein fået tilbudt, uh, at kunne blive i Oddbige Politikens Hus og arbejde med de nye projekter, men har høfligt takket nej tak. Du lytter til Radio 24 Siden Jyllandsposten i efteråret 2005 udgav Mohammed-tegningerne, har Danmark i lighed med en række andre lande oplevet en serie terrorangreb. Men behandler medierne spørgsmål om islamisme og terror for følagtigt, og har der snedet sig selvcensur eller politisk korrekthed ind i dækningen? Til en snak om det har vi besøg af to mediefolk, der begge var til stede under angrebet på Kruttynden for godt tre år siden. Det er Informations-Niels Ivar Larsen og journalisten Helle Merete Brix, der i øvrigt for nylig udgav bogen blandt kulibrier og kalasnikover om en bog om terrorens ofre. Via en telefon så har vi også journalister. og tidligere chefredaktør Lars Hedegaard, som i 2013 var udsat for et attentat, forsøg af en islamister, efterfølgende flygtede og sluttede sig til islamisk stat, hvor han i 2017 formodet dræbt. Og øh, velkommen til jer, alle tre. Tak. Tak. Og nu er, nu er det her jo et, et mediemagasin, så vi skal ikke sådan tale terror og, og mus, uh, islamisme sådan i, i al almindelighed. Vi skal prøve at fokusere lidt på, hvordan har medierne behandlet det her emne hen over den her, vel efterhånden må man sige, ganske lange periode på over år, 10 år siden Mohammed-tegningerne. Og, og lad mig starte med at spørge vores, uh, vores gæster sådan lidt bredt. Hvordan oplever I, at mediedækningen har været? Vi ligesom tager fikspunktet Mohammed-tegningerne og så bevæger os hen over uh, krudtønnen for tre år siden. Helmerette Brixen. Ja, hvordan har det været? Jeg havde spekuleret på, inden jeg skulle en, om jeg kunne huske, hvornår jeg sidst har set en Mohammed-tegning i avisen, eller en avis af Lars Wilks rundkørselhund. Og de forekommer jo stort set aldrig længere. Øh, og det kan man sige, det var der jo allerede, øh, det kunne man jo se allerede før angrebet på grudsen. Men det er klart, det er flere angreb, der bliver, som knytter sig til en publicering af tegninger eller... Det møde, hvor Nils Ivar Larsen og jeg deltog kunst og blasfemi. det mere nervøse bliver man selvfølgelig også i medierne. Og på den ene side kan man jo inderligt godt forstå det. På den anden side er det ret begrædeligt. Men må jeg ikke bare lige spørge dig, fordi jeg synes jo, at, at, at, at man kunne indvende, at vi kender jo alle sammen den der Mohammed-tegning. Vi ved, hvordan den ser ud. Uh, hvad skal vi se den mere for? Det er fuldstændig rigtigt, vi kender den alle sammen, og enhver kan gå på nettet og finde den. Men hvis nu der ikke var den trussel, så ville man jo ikke tøve med at bringe tegningen, hvis der var en fornuftig kontekst. Så det er det faktum, at det er truslerne, der afholder mediehusene fra at bringe tegningen, der er så trist. Nils Larsen, du er jo så også en af dem, der, som nævnt var til stede og også har blandet dig i, i, i debatten om terror- og ytringsfrihed i forskellige ja, sammenhænge. Ja. Når du ser tilbage på de 13 år, der er gået siden Jyllandsposten, der ja. i oktober 2005, publicerede tegningerne, hvordan har mediebilledet ændret sig i forhold til det her? Ja, nu har vi meget snart snakket om uh, mohammed tegninger og det er der selvfølgelig også kan der være alle mulige gode grunde til, for det er jo det, der ligesom er det voldsommeste og mest spektakulære, og der må jeg jo også ret til mig i det, at der er frygten jo så massiv, at vi ikke ser. Selv ikke, når der kunne være en konkret anlæg til det, som nu for eksempel i 10 år for publikationen, der afstod hele den danske presse fra at øh, bringe den. Og vi ser heller ikke, at der bliver produceret nye mohammed end ikke Charlie Hebdo har våget noget sådan, selvom de dog ellers fortsætter i deres øh, religionssatiriske spor. Øh, så så det, der må vi jo altså sige, at der har, der har voldsmændene øh, vundet en, en klar sejr på dette ene punkt. Men hvis vi skal brede det lidt ud, så synes jeg jo ikke i almindelighed, at islamisme og, og terrorisme, totalitære islam, at, at det er temaer, som er fraværende i, uh, i medierne og i debatten. Overhovedet ikke. Tværtimod, der er en, en meget stor optagelighed af det. Uh, nu I visse kredse endda en måske en monoman besættelse af det. Hensyder til nogen særlige der? <laughs> uh, ja, måske uh, vores ven, uh, som vi har igennem på en, en telefonlinje, har jo i hvert fald Lars Hedegaard, har uh, I mange, mange år uh, næsten ikke beskæftiget sig med andet end, end, end netop uh, den islamistiske trussel, som han ser som meget eksistentiel og, og historisk. Og, og Lars Hedegaard, det er jo en oplagt overgang til dig, og velkommen til Monoman, siger Nils Iver Larsen. <tryk> uh, monoman, ja. Uh, jo, det er jo sådan, at uh, hvis man som historiker får fat på et uh, emne, som man synes uh, trænger sin forklaring, så begynder man jo at beskæftige sig med det og, og undersøger det og beskriver det i og evne osv. Det er ligesom jo med, i gamle dage med nazismen og, og stalinismen osv. Og Nogen blev bidt af det og mente at det var deres opgave at, at få belyst dette det problem, fordi det kunne blive et problem for os alle sammen. Men, bortset fra denne monomale besættelse, hvis du spørger om, om, om medierne, øh, så vil jeg sige, at jeg forstår udmærket, at medierne er lige så bange som alle, øh, alle vi andre. Om at der står at en eller anden pistolmand en dag, eller øh, en bombemand osv. Det kan jeg godt forstå i de konkrete tilfælde. Det, som jeg ikke kan forstå, det er, at, at medierne ikke har interesseret sig mere for problemet i islamen. Ikke islamisme, men islam. Hvordan skal vi opfatte dette problem? Øh... Hvordan kan vi beskrive det? Hvad er der kilder og, og hvad er konsekvenserne af islams indflydelse i verden? Det synes jeg, at Miljøen ikke har beskrevet. Men, men som, som, som, som tidligere redaktør, og jo også stadig, stadigvæk skribent og i forskellige samlinger, så, hvordan tænker du, man mere konkret skulle gøre det? Fordi man kan vel godt argumentere for, at, at, at islam og øh, problematikker i forhold til både beklædningsforbud og forskellige sharia-ting og alt muligt andet, vi havde måske bag slør, der gik meget tæt på det. Det er vel noget, som medierne egentlig har kigget en del på, er det ikke det? Jo, altså parteres, altså de har stået ned på nogle ting, der kommer en burk, og så er der en imam, som siger et eller andet med, at homoseksuelle skal stenes eller smides ud fra en mur, og så videre, Og så bliver der opstandelser, så siger man, det også er også for galt, og så videre, men, men afsløringen af, hvad der ligger bag det her, hvad er det de for, for noget, vi er op imod? Hvilken ideologi taler vi om her? Hvad mener de mennesker, som, som, som øh, tilslutter sig til øh, en mærkværdig øh, af verden? Det synes jeg ikke, vi har fået belyst i pressen. Niels er du enig i den øh, analyse? Ja, måske lidt. Jeg tror godt, jeg forstår, hvor, hvor, hvor Lars vil hen. Men altså pressen, ja, medierne, de beskæftiger sig jo ligesom med, med det, der sker med, med aktuelle hændelser. Selvfølgelig kan, kan de også lave baggrundshistorie, men sådan at gå ind i teologiske tekstlæsninger og eventuelt koble øh, disse på, på terroraktioner, mm, eller andre ikke udslag. Teologi, af... Ikke teologi, nej, men nej, er, nej. er det ikke det, du, du fisker lidt efter, at du som gerne vil have snævret problemet ind, fokuseret det på, øh, på øh, heliteksterne, altså islams essens, om man så kunne mm, nej, sige, det at, at det er derfra ondhedsrådet altså. ligesom udgår, og det skal vi beskæftige os mere med, det skal vi tage livtaget med for, for at forstå faren rigtigt. Nej, ikke på den måde. Altså, jeg, har lige, jeg har lige haft en diskussion på Facebook med nogle folk, som, som, som mente, at man skulle sidde og tæske i Koranen og hadithene osv. Og, og, ja. og, og det har jeg gjort øh, til stor skade for mig selv i en overrækning, <laughs> og det bliver man det ikke et en bedre menneske kan jeg sige. No, så, så jeg vil anbefale folk at lade være med det. Det, man derimod skal se på, det er jo islams. Virkelighedshistorie. Altså, hvad kommer der ud af en øh, muslimsk indvandring til et land? Ja? Mm. Og det har vi i 1400 års erfaring med, og det er aldrig nogensinde gået godt noget sted. Og det synes jeg nok øh, er værd øh, at beskæftige sig med. Men mm. Hed Hedegård, det er, jo, det er jo et synspunkt, som man kan have øh, at være enig i eller uenig i. Diskussionen her går vel på, øh, Helve Rydt-Briks, hvorvidt medierne øh, ude lukker den diskussion, om den simpelthen er forbudt at have. Er du enig med, med Hedegaard i, at det må man ikke diskutere det her? Ej, det synes jeg ikke, man kan påstå. Øh, ikke i dag. Jeg synes også, det er rigtigt, som Nils Iver siger, at der er en stor optagelighed af det. Men jeg synes samtidig, at Lars Hedegaard har en pointe. Altså, vi bruger næsten automatisk nu ordet islamisme. Jeg bruger det også selv nogle gange. Er det islam-islamisme? Det kan man diskutere. Det hedder islamistisk terror. Man er også gået over til, når man taler om den iranske revolution i 1979, hvor Ayatollah Khomeini kom til magten. Og det har jo haft stor betydning for, hvordan den religiøse fundamentalisme fik vind i sejlen. Det bliver nu også ofte beskrevet i medierne som en islamistisk revolution. Og jeg spørger mig selv nogle gange, hvad så en islamisk revolution? Er det noget, der er lidt mindre blodigt? Lidt mindre ubehageligt? Hvad er et islamisk terrorangreb? Så selvfølgelig er der nogle ting der, som godt kunne belyses yderligere. Og jeg kan godt forstå, hvorfor man vælger ordet islamisme. Man er nervøs for at skære alle muslimer over en kamp, og det skal man selvfølgelig ikke. Men samtidig er man jo nogle gange nødt til at tale åbent. Og lad mig give et enkelt et eksempel. Niels Iver nævnte Charlie Hebdo, den tidligere Charlie Hebdo medarbejder, Zinevel Razoui, der er født ind i islam i Marokko. Hun taler jo uden tøven om islam. Hun taler uden tøven om, i det hun har udgivet, at det vi ser praktiseret i Europa skader. jamen det er egentlig Mohammeds lærer i praksis. Så selvfølgelig er der sådan nogle stemmer, og andre vil være uenige, og ja, det er rigtigt. Der er måske stadig en vis berøringsangst med det ene og det andet, men det er jo langt, langt bedre, end det var for 10 år siden. En, en af de ting, altså... Dem som, som vi også lige snakkede om, Hilmar de på, før vi gik på her kort, er, der er det her spørgsmål om, er der ting, der ikke bliver publiceret? Altså, jeg har jo selv, jeg laver noget, der hedder Rokoko-posten, som hedder satire ved siden af, og der er vi jo meldt ud, at vi, laver ikke, vi kan ikke grine med Mohammed, og vi kan ikke grine med Koran, og det er selvfølgelig udelukkende på grund af terrorfrygter. Der kan man sige, det er i hvert fald et, et eksempel, jeg selv kan byde ind med, det er jo ikke sådan specielt flatterende i den her scene. Men, men, men, men, men du nævnte også, at der var andre ting, som du ligesom oplever, at der ikke bliver fortalt. Kan du prøve at se, hvad det er? Jeg tænker på noget, som måske hvor uenige, at vi ellers jeg kunne forene, Niels Iver, Lars Hedegaard og mig. Det er jo for eksempel noget, man er begyndt at tage hul på, men som jo har været aktuelt i mange, mange år. Det er de trusler, der retter sig mod liberale muslimer og frafaldende muslimer også i Europa. Mm. Jeg kan ikke komme i tanker om særlig mange andre journalister, ud over os tre, der medvirker i dag. i Madsen, der skriver Freelance for weekendavisen og Information, og der er sikkert nogen, jeg overser. Men øh, for mig har det været øh, forstemmende og samtidig opmuntrende at se, at disse folk er still going strong. Når man for eksempel ser, hvordan de må holde møder i London i dag under større og større sikkerhedsopbud. Altså folk, der kommer fra store dele af verden og hvor nogen har oplevet tæren på egen krop. Der har også ligesom været sådan en forsinkelse. Og selvfølgelig er det samtidig glædeligt med de udgivelser, der også kommer i Danmark nu. At det kigger man øh, mere interesseret på fra mediernes side. Nelly Sibelersen, du er jo, øh, har de virke på et, et Dansk af Information. Er det ja. sådan, mere for sådan at få en frontberetning fra, fra redaktionslokalerne, mm. er det sådan, at man skal tage en ekstra dyb indordning, hvis man kommer ned i redaktionssekretariatet og siger, nu vil jeg gerne skrive noget om islam? Nej, det er det, der heldigvis ikke. Det kan jeg klart overvise. Altså, der kan selvfølgelig godt være en vis øh, træthed, måske, hvis det er noget, vi har hørt før, men... Men sådan den her frygtbetingede øh, reaktion, den, øh, den kan jeg slet ikke øh, på ingen måde. Heller ikke, hvis det handler om det, som både, som jeg hørte, Helmerette Brix, og Lars Hedegaard efterlyser nemlig, at man tør kalde en spade for en spade og sige, at problemet er... Regionen, islam. Jeg kan give et eksempel. For et par uger siden intervjuede jeg den syriske digter Adonis, som udmærker sig ved at være en meget, meget skarp islamkritiker, og, og, og helt råt og uformidlet kom hans meget hårde udfald, og jo ikke kun mod islamisme, men mod religionen sørme i avisen, og hvis den der er også i rubrikken. Så, og, og der er mange andre eksempler, jeg har interviewet øh, oversat den på, er Valit al-Husseini, som er en øh, nu artist, altså en frafaldende muslim, som, som beskriver sin, sin vej ud af, af religionen. Og det gav vi også en stor dækning, da han gæstede Danmark for et år tid siden. Og sådan er der øh, er skete eksempler. Der er også, øh, Amina, der er også frafaldende hjemme, og der er muslimske homoseksuelle, som på som sig og sådan noget. Men jeg, er rigtig, øh, jeg kan godt se øh, din pointe, der, Helle, øh, Mariette, at lige præcis disse øh, mennesker er, er meget, meget øh, udsatte, øh, og det kræver et enormt mod for dem at, at stå frem i medierne. Men medierne vil altså gerne altså, give den plads. Øh, øh. Du, du rømmer dig, Hedegaard. Ja. Øh, ja, det gør jeg. Øh, fordi der er noget, der runder mig her, og det er, at, at når øh, Hedegaard Marete, Uh, og hvis for også uh, min var og snakker om, at nu er vi jo uenige. Vi står måske på hver sit uh, synspunkt. Det ved jeg ikke Gør vi nu virkelig det, altså? Eller, eller er der tale om, at uh, nogle mennesker kan man ikke være bekendt at være slue med, og andre kan man godt. Ja. Uh, I, taler, I taler begge to om, om uh, frafaldende muslimer. Ja. Og I er så kommet til en specialist på det område, nemlig mig selv som jo øh, i mange, mange år, øh, da jeg var formand for Trygfriedsselskabet blandt andet, inviterede den ene farfaldende muslim til København efter den anden, hvor de fortalte om deres liv. Det var, det var øh, Iraner, øh, det var Syderer, øh, det var, det var tyskere, som var hoppet af osv. Så, så, så den side af sagen, synes jeg, at jeg på min side har dækket ganske udmærket, Øh, og Nisivar har oversat en bog, det har jeg også gjort, jeg har oversat den Waraks bog derfor er jeg ikke en muslim som kom øh, i 2004 hvis jeg husker, ja 2004 som er en søvnerløbende kritik øh, af islam fra mm. øh, farfalen muslim. Øh, men, men, men Lars Hedegaard, må, det, det er måske, nu, nu må du selvfølgelig rette mig, hvis jeg tager fejl, men, men jeg hører måske en, en, en, en, hvad kan man sige, en undertone af, måske jeg ved ikke, om man kan kalde det bitterhed, eller med i hvert fald sådan en slags recent, men i forhold til, at du, du måske synes, der er nogen, der ikke synes, du er en del af det gode selskab. Altså, mm. du oplevede efter, efter det attentatforsøg, som, som du blev mm. udsat for, at du ligesom føler dig udgrænset i debatten, eller, eller hvordan? Mm, ja, ja, jo, jo, på en måde altså men min, øh, jo, det var jeg jo før, Før øh, attentatet, ikke, og det var jeg selvfølgelig også efterattent. Altså jeg har ikke været med i det gode selskab. Øh. Udvist af en grund, øh, så skal det hedde sig, at øh, ja, der er de gode islamkritikere, øh, de står herovre, og så er der er nogle under nogle, de står på den anden side, der, blandt andet mig. Men er det rigtig nedsivel, øh, Larsen? At der, at, der er en, at der er en sondring mellem øh, de islamkritikere, vi kan være i stue med, og så dem, vi ikke må være i stue med, og der må jeg så forstå at på hede han mener, han er en af de sidstevænede kategorier. Ja, det, det tror jeg da nok, øh, jeg må, må give ham ret men jeg kan nu sagtens være i stue med ham. <lacht> altså, det, jeg ved ikke, hvor... Nej, men hvor, så glem det der med at være i stue Æh, med, ja, med Men ja. med, hvem der sådan bliver betragtet som valide og brugbare kilder rundt omkring i de danske medier? Helt klart, men der er jo også forskel på islamkritik. Det er jo ikke alt, der er lige godt. Altså, vi har den her såkaldt counter bevægelse, som, øh, som, som stereotypiserer og, og, og, og altså så øh, billedet og finder, og finder alt grav, alt snavs frem og helt unuanseret øh, søger at øh, fremmane et øh, fjendebækket, altså og demonisere indsynligt også steder, hvor der måske ikke nødvendigvis er grund til det. Hel Hel -Hel der, er en, der er en ting, der, der hunter mig lidt, fordi hvis man læser på de sociale medier, øh, så skal jeg ellers lige love for, at den her diskussion den kører ud over stepperne også øh, rådt for usødet. Hvad er grunden til, at øh, den fraktion, som, som du tilhører, du er øh, altså, for, formand for og så videre, nej. Nej, nej, med i Tryggefrihedsselskabet, så må du undskylde. Men fortidig Tryggefrihedsselskabet. En fortidig Tryggefrihedsselskabet, <laughs> for, og det vedstår jeg mig gerne, ja. men, men det er nok otte år siden, jeg forlod selskabet. Men, men det der sådan set er min pointe, det beklager min, min, min, min fejl her, det der er min pointe det er, hvorfor står du og Lars Hedegaard ikke stærkere i den offentlige debat, når man ihukommer alt den øh, styrke, som debatten har ude på de sociale medier? Det ved jeg ikke, men jeg føler nu ikke selv, at jeg er med i en øh, fraktion. Jeg er jo heller ikke med i noget længere. Jeg var med til at stifte og grundlægge lars komitéen, øh, som jeg også forlod i al fredelighed, fordi jeg helst vil stå frit og beskæftiger mig i stigende grad mere med terrens ofre. Så det, jeg skal ikke kunne sige, hvorfor man ikke står stærkere, men jeg tror ofte, det er sådan, at nogen har været med til at rejse en debat, eller sidde går og sammen i øh, en overrække i Tryggefødselskabet, øh, og det var måske en lidt anden øh, virkelighed, som man rejste kritikken i, og noget af det, der i dag er øh, ganske almindeligt at kunne tale om parallelsamfund og sådan noget, var mere kontroversielt dengang, jeg vil lige sige en enkelt ting til Lars, at han må lytte lidt bedre eftersynelser med, hvad vi siger her i studiet. For det, jeg egentlig mente, var, at det var en cadeau både til ham og Nils Iver og få andre for i så mange år at have beskæftiget sig med de frafaldne muslimer og de liberale muslimer. Og det er en stor og god ting, at han oversat den bog, ligesom Nils Iver har oversat en anden. Så det var egentlig... Absolut ikke for at ham der. Nils jeg tænker, er der ikke en vis pointe i, at, at folk som både Helme Rette Brix og også Lars Hedegaard har været med til at sætte fingeren i pressen på nogle af de her, måske ømme tæer, som der har været, nogen berøringsdangst for, hvis, hvis vi skal kalde det sådan blandt, jeg laver anførselstegn, som lytterne ikke kan se, men blandt mainstream journalister. Jo, det vil jeg da godt med, Vi kan da godt se, den som, se jer som en slags øh, pionerer øh, inden for det her. Øhm, jo, altså, lad go <laughs> men, men, men tilhører du, ja. øh, Larsen, tilhører du en, en minoritet blandt danske journalister, fordi du ligesom har, har, har lad mig så tur beskæftiget dig med det her? Mm, tja, nej, det ved jeg ikke. Jeg synes, der er, jeg synes, der er, vi er flere, altså også i de såkaldte mainstream-medier, der, der har beskæftiget os med det i, i en overrække. Men, men det er klart, at klimaet har ændret sig i forhold til øh, starten af, ja. af, af, af nålerne. Og hvordan har det ændret sig klimaet? Jamen, de her spørgsmål er bare blevet mere påtrængende vigtige. Og det er der selvfølgelig flere grunde til. Altså, dels at nogen tog spørgsmålene op, men jo også de meget voldsomme hændelser der er sket. Undskyld. Ja, ja. Hvad sidder i går? Tiden løber ud, ikke? Men jeg hørte noget om, at jeg skulle have, skulle være bedre. Det ligger nu ikke til mig, altså ud ved at sige, at, at det som Helle-Marie og jeg, stået jeg os to, som, som startede balladen for, for, for mange år siden, ikke? vi har jo konstateret, at, at de problemer, de spørgsmål, vi stillede dengang, er blevet mere og mere påtrængende, Det kan jeg jo ikke være bitter over. Noget er gået galt for mig, men meget mere er gået godt. Ved at sige. Det bliver det sidste ord mm. i uh, den her omgang. Tusind tak fordi du medvirkede. Lars går også. Tak til dig, Helmer Redebrix, og til Nils Ivar Larsen. Tak. Du lytter til Radio 24.7. Han har stået der tidligt og sent. Nede foran forlisinstitutionen. Rapporteret om truende sammenbrud. Rapporteret om gryende optimisme. Ufrivillige tidsfrister. Og så pludselig om udsættelser. Han har viderebragt læk for forhandlingerne fra såvel arbejdsgiver som lønmodtager siden. Om nogle få timer skal TV2's stjernerapporter Ole Kron så på den igen. Der skal han endnu en gang indfinde sig foran det nogen kalder forlisen nede på Sankt anne Plads. Ja, og velkommen til dig, Ole Kron. Tak skal du have. Og... Det er til fornøjelse at være her. Ja, jeg vil høre, at du træt? En lille smule indimellem, altså, når man begynder ligesom at snuble lidt over ordene derude på klokken fem om natten, og, og lyder som sådan en pladespiller, som kører en 78 plade på 33, så tænker man, nu skal du snart til hjemme i seng. Men øh, det, det går, øh, der er også noget opildende ved det. I kender jo godt det her, ja, når man først har fået fat i den store fede historie, der var dag efter dag, den topper overalt på TV2.dk, TV2-nyhederne osv., osv. Så man vil man næsten ikke give slip. man vil gerne i mål, man vil gerne se, bliver det et forlig eller forlis. Prøv lige at bringe os med ned på, på Sankt Daniel Plads, Ole, fordi vi har jo alle set dig i, i fjernsynet stå dernede, men, men, men hvad hva, hva sker der dernede? Altså bliver du opsøgt af folk, der gerne vil i fjernsynet? Bliver du kontaktet af spindfolk der gerne vil fremme deres synspunkter? Tag os med. Det gør jeg i den grad. Altså der er et kolossalt spind og kolossalt læk fra både arbejdsgiver og lønmodtager, og det der er selvfølgelig mening med det hele der at farve en hen mod det, som de ønsker at farve en med. Og det vil sige, at arbejdsgiverne, de vil jo meget, meget gerne have en fortælling om de genstridige lærere og de umulige sammenkædninger af alle de her fagforbund, som ikke kan finde ud af, hvad de gerne vil. Og lønmodtagerne, de vil meget, meget gerne lave nogle karaktermord på Moderniseringsstyrelsen, og de meget, meget onde mennesker, som er ved at tage deres frokostprags ved dem. Og det billede bliver man ringet op gang ud og gang ind, og der er det jo tit som journalist at finde nålen i høstdakken, altså 99 ud af 100 opkald, det gør man lidt kort, men så skal man til at lytte efter den 100. gang, fordi lige pludselig er der altså noget, som farver en med noget, der sker inde på bordet, og der skal man jo ligesom hive de informationer ud, man kan, og så skal man veje på en guld hele tiden, arbejdsgiver og lønmodtagere, hvor står vi henne i spillet, hvad er vi sikre på, hvor må vi have, tage vores forbehold henne, så skal man jo være først i bussen. Vi kender hinanden udmærket, øh, altså forstået på den måde, at, at der er jo guldsøl og bronzemedalier hver dag foran den plads. Og hvad hvad hvis, hvis mener du med de guldsøl og Om Det er jo det. klart, at, at, at det er, når man begynder at tale med nogle deltagere for 100 gange, om hvorfor står de her, og, og det er hyggeligt. Og det er sådan altså dem, der står med bonkotromer og sådan Det er sådan de, lidt hygge. hygge ja. hyggestof, og det er rigtig fint, fordi <laughs> det er jo en stor 1. maj-festival, osv. osv., Men øh, hvis man er gammel nyhedsjæger, så skal man altså sådan, have banker nogle øh, søm i, og nogle mål ind, hvor kollegaen helst skal citere en lidt, øh, lidt ligesom i gamle dage, når man blev citeret i, i radioavisen, og hvor man ikke behøvede at have mere benzin på bilen, fordi den kunne bare køre ind på Men, en indsat. Jeg kender, jeg kender jo dig godt, og jeg ved, at du er drevet af den her med, gerne ville først og gerne stå der med en røde mikrofon og fortælle det, ingen andre har fortalt før. Respekt for det. Men er der ikke en bagside af det, forstået på den måde, at når du så bliver fået af de her typer, der kontakter dig, kan det så ikke nogen gange gå... For hurtigt. Altså forstået på den måde, at du så kan, uden egentlig at ville det, kan gå hen og blive brugt. Det kan det, og jeg vil sige, at den aller, aller historie, jeg har haft, øh, nemlig den, at nu var arbejdsgiverne i øh, natten til onsdag kommet med et nyt øh, udspil og, og overfor lønmodtagerne, øh, der fik jeg bordet 98% ud, men der var også 2%, og det er jo typisk, som man også kender fra Christiansborg, nemlig, hvad var modbetalingen for den der private, øh, be, den der betalte forårspause på statsområdet. Og den modbetaling havde jeg kun sådan i overordnet linjer, og når man dykkede længere ned i den, så viste den modbetaling jo at være noget større. Var du, var du en nyt idiot der? Det synes jeg ikke, fordi jeg kan bare med stolthed se, at det var det, der prægede dagsordenen i flere dage, og altså, hvis man kan nå op i at bag total lukket døre, de der folk, de risikerer at blive straffet, hvis de, hvis de lægger noget som helst, kan nå op i, at man ligesom bringer en forlig skidse, som er 95% rigtig, og hvor man har taget forbehold og sagt, at vi ved ikke, hvad modhydelsen er, så er jeg gerne nyttig, men det er vist mere nyttig øh, på den måde, at jeg ligesom er først, øh, og det er et vigtigt DNA for TV2 News. Når man ser det sådan som almindelig ude øh, udefra, så er der jo, altså der kommer jo historier frem, hvor nu bliver der tolket på, at der er en, der er dukket op i et vindue på et tidspunkt. Jeg tror dog ikke det var jeg, det var der, den. der er også andre historier om, hvad man kan tolke ud af de forskellige forhandlere, også kropsprog og mimik, og det er måske en naturlig konsekvens af, at de står så mange og skal lave et eller andet, men kan du godt forstå, at nogen måske kan tænke, at det er blevet en lille smule, et måske til tider ufrivilligt komisk cirkus, det her. Nej, fordi jeg har seerne med mig, der er utrolig interesse for det, og der er utrolig meget anerkendelse for at vandre den smalle sti, der hedder balancere nogenlunde mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Så kan man diskutere nogle af de ting, man kigger på. For eksempel, Sofie Løde kommer ud i går aftes, og hun bringer simpelthen utrolig negative meldinger med derudefra. Og samtidig så står hun ligesom og ligner en, der er helt væk fra forlidsmålet. Altså, altså hele hendes kropsprog, hele hendes attitude. Og jeg er jo ikke kropsprogsspecialist, men når man har det en... Gjorde alligevel til det, Absolut. Men når man, når man har en, en substans, der passer med den måde, man, man, man agerer på, virker på, ikke ikke afslappet, ikke, det skal vi nok nå. Hun har haft en melodi dag ud og dag ind, der rent faktisk går på. Nu går jeg ind, jeg laver et forlig, jeg har min hånd, og jeg har penge med i hånden, osv. osv. Og den melodi, den ændrer sig så bestandt, også når det gælder hendes attitude, hendes kropbrug, så kan det godt komme med en bisætning. Det er jo også lidt at skulle, skulle tolke ud for 12 linjer, og så ramme den i, i skabet. Jeg kan se, at alle de løber efter i dag og siger, ja, der er kriseforhandlingerne i Og det konstaterede jeg jo så i, sent øh, omkring midten i går. Ole, jeg, jeg har fulgt dig dernede, og, og jeg har også set, at du jo afskillige gange har sagt, nu det nu. Der er to timer til at blive enige, klokken 12 er klokken 12. Det har du sagt mange gange. Ja. Øh, nu så taler vi mandag og jeg ved ikke øh, om klokken 12 eller klokken 24 også er klokken 24 i dag eller hvad? Jamen det er jo alle tiders pointe og jeg elsker jo at drille i mediemagasiner og så sige øh, go home med den kritik altså, og grunden til at gøre det, det er jo vi ved derinde fra fra parterne både arbejdsgiver og lønmodtager hun har sagt en deadline klokken 24 skulle vi stå og sige derude for har sagt en deadline kl. 24, men det må vi tage med forbord. Ej, det kan man ikke. Altså, hvis du har stenfaste kilder, der siger, at hun, hun sætter ikke ud i stå, det meddeler hun alle altså, parterne. der er ikke noget, der hedder 23.59, og så kigger vi ikke på klokken mere, og så kører vi igennem. Det er 24.0. Vi går ind i bygningen, vi hører folk løbe op og ned ad trapperne, for at få det en dæbplag. Det var simpelthen som et, et, et, et loppecirkus op og ned. Vi skal nå 24, vi skal nå 24. Og så kommer vi altså i nærheden af midnat, og pludselig begynder arbejdsgiverne at spille ud med et, et, et nyt oplæg, og så står for Liesmann, vel i den situation, øh, skal jeg komme ud og sige, øh, klokken 02.00, nu har vi et forlig i stedet for, og så ligesom har kastet Danmark ud en stor konflikt, fordi hun holdt fast på klokken 24. Nej. Du ved, det er TV2 News, det er tv og, og jeg var, jeg var fantastisk motor <tøk> at have den der aften klokken 24, og så var det jo endnu mere fantastisk, at der kom så det der arbejdsgiverudspil, som jo har en vidunderlig process tv ting for stay tuned lige om lidt er klokken jo over 24, Vi er i forlænget spilletid. Vi skal lige høre om en time, hvad lønmodtagerne svarer på det udspil. Der var mange, der siger, det. Men det Nu får du lige sådan et bekymret mandagstræner-spørgsmål, som jeg ved, du, du, du hader at få. Men nu får du det alligevel. Hvad tror du, det betyder for, for journalister, og i det her tilfælde din troværdighed, at du så mange gange har sagt, ulven kommer, ulven kommer? Jamen, det er et, et dække over, hvad der sker lige nu. Og det vil ligesom sige, at hvis jeg skulle være noget andet, jeg skulle være Klarvariant, hvis man troede den slags. Det tror jeg ikke, men nogen af os tror på for ligesom at sige, bliver der forlig eller forlig? Så det vil sige, at jeg vejer på en guldvæk hver morgen, midt og aften. Går vi mod krise, eller går vi mod forlig? Og så må folk jo gerne tænke hjemme i stuerne. Hold da op, han har et kildenetværk, der siger bare to, både på arbejdsgiver og lønmodtagessid. Hvis han siger, at det er kris lige nu, så er det kris lige nu. Og omvendt kan man så sige... Øh, når man står i nogle situationer, hvor folk de siger, øh, jeg har nyt tilbud med, jeg går ind for at lave et forlig, jamen så er vi jo i en situation, hvor der er en mulighed for, at lønmodtagerne bider på. Øh, så skal jeg ikke trætte dem med at spille de 4.000 forbehold, jeg har sagt undervejs. Men du har sikkert ret i, at du kan finde en en gang eller to, hvor jeg havde en anelse for skråsikker. Det er en del af min natur, Henrik. Der er ikke noget at gøre ved det. det er derfor vil vi glide det Ole. <laughs> noget. Jeg, jeg har aldrig, i modsætning til, til min gode medvært, Henrik, Jeg, jeg har aldrig været en af de journalister, der stod hverken uden for, for gruppeværelser på Christiansborg eller foran øh, forlisen for at vente på de her ting. Hvad står man egentlig? Altså, jeg tænker? Det er jo nogle ret voldsomt lange vagter, jeg har. Hvad får man tiden til at gå med sådan rent lavpraktisk... Øh... Når man står der i øh, 8-9 timer, måske ja. længere? Man forsøger ligesom at afveksle det, fordi det er jo ligesom en eller anden form for, for vagt, der bare bliver ved og ved. Og, og forleden nat, der blev jeg altså spændet over ende, der sad jeg lige så stille i min stol, og var måske ikke 100% overvårende, måske kun 80% olikron. Stol, altså en campingstol, du har stålet? Nej, det var så ligesom en meget, meget kedelig stol i et lagerrumsagtigt øh, sted, hvor vi er på misaninen derinde i situationen. Og jeg sad en lille smule forberedt, det så ikke kønt ud, tror jeg, og så kom Anders Bondo Christensen, som er jo kendt som løber løbende med noget, der lignede, jeg tror ikke, det var det, 100 kilometer i timen forbi mig ned på vej og væk. Det vil sige, at han skulle ikke fjernsynet. Jeg må indrømme, at jeg nåede ikke at reagere. Gudskelov havde han ikke historie med under armen. Han havde nok en årsager til at løbe rigtig, rigtig hurtigt. Og på samme måde har vi også set fra arbejdsgivers side, at når vi står i interview to lønmodtagerkilder er godt i gang med interview, så pl pludselig så Michael Siler, som jo også er en lille øh, vævermand, øh, som øh, kan løbe betydeligt hurtigt end mig, så løber han de sidste 80 meter ind i sin situation, fordi han synes det ikke rigtig, han har øh, noget at sige lige nu. Så, så, så Det vil du sige, er dybest set, at journalisternes grundform, sådan gennemsnitligt betragtet, er simpelthen for dårlig til effektivt at dække jeg løber 60 år, det vil ligesom sige, at de unge, de løber betydeligt hurtigere end mig. Og det, der så skal være min forårs, det er jo, at jeg skal helst skal vide, hvor jeg skal løbe hen. Og det lykkes så nogle gange, og andre gange, der kommer jeg til at øh, erkende, at en maraton løber, ham kan ikke løbe op. Der er dem, der siger, at hvis nu ikke du og kollegerne stod der på stedet dernede på Sankt Daniel Plads, men de bare fik lov til at passe deres forhandlinger i ro og mag, så var de for længst enige. Nej, det tror jeg så ikke rigtigt på, men det er da rigtigt, at det her, det skriver et lille stykke arbejdsmarkedshistorie og mediehistorie, fordi når man har kendt det her område i de sidste 30 år, så vil jeg sige, okay, gær konflikten i slutningen af 90'erne, det var meget, meget stort, men det her, det er også kæmpestort, og, og at den opmarschering, der er med den her musketeret. det er jo som at taget ud fra en, en, en dragende øh, eventyrbog. Den er musketeret både på arbejdsgiver- og lønmodtagerfront, og 750.000 øh, lønmodtagere, der har svejset sig sammen i tre meget, meget forskellige krav, som det ser jo svært ud, som om det det er svært at komme igennem med det hele. Det giver bare en, en fantastisk øh, spænding atmosfære, og der er selvfølgelig et hav af folk tilknyttet, der skal, der skal give en, øh, en, en, en farvning der. Der orkester der spiller op, øh, som kommer ind på øh, gårdspladen. Forleden dag var den omdannet til fredagsdiskotek med øh, nogle af de 80'ers lærere, til jeg dansede på diskotekerne i provinsen i, i, i, i for mange, mange år siden. Så det er, det er en folklore og det er en charme, og så er det også en charme ved de her arbejdsgiver, som rent faktisk... Altså jeg kan godt lide det der dansk, danske med, at så kommer Michael Siner ned, så giver han et eller andet interview til noget alternativ tv, og han ved godt at alle spørgsmål er, hvorfor du så ondt ved lærerne, men han tager den alligevel, så der er sådan en, en god danske fyld. Forestil jer, Frankrig øh, vilde strejkere, arbejdsgiver og lønmodtagere skulle med ind. de skulle have, have beskyttelse af, af øh, kompaniet, eller hvad det nu hedder, øh, politifolk i hvert fald, for at komme ind og ud der. Øh, der render Siler altså rundt og tager bubbelmasker på, hvor han skriver nok er nok, og så skriver han på sin, på sin, på sin, på sin uh, profil, at han er ved at blive ramt af Stockholm syndrom, og han begynder at få sympati med modparten og sådan Så der er midt midt, midt med alt det her meget, meget seriøse og interessante og substantielle, som man jo elsker at dække, fordi det rammer og så mange mennesker, så er der jo ligesom også plads til humor og, og, og sjov og interesse, og de spiller jo også med, fordi medierne er der. Det var et meget kort svar på. Nu købte du ikke helt ind på den der med, om der var grund til at være bekymret over, at øh, I, journalister bliver fodret med, med, med de her delresultater undervejs, som nogen kan have en interesse i nyder fremme ude i medierne. Din konkurrent på Danmarks Radio har truffet et andet valg, end, end det TV2 har truffet. De vil ikke i samme grad, som, som TV2 bringe øh, nyt fra forhandlingsbordet. Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Jeg synes, det er synd for Danmarks Radio, for jeg synes, de har en glemrende frontmand, der hedder, Kasper Skråd, som, som er rigtig, rigtig dygtig. Og det vil sige, det er ligesom at rejse det hvide flag for ham at sige, nu gider vi ikke begynde at løbe mere, fordi vi har haft nogle etiske overvejelser. Alias, vi er bange for at tabe, så kan vi altid hive nogle etiske overvejelser op, som gør, at vi kan ikke tabe, fordi vi har besluttet til, at vi dækker det ikke på den måde. Så, så, så respekt for at vil tage den holdning, men det er for defensivt, det er det der, svanlige Danmarks Radio hund finde en eller anden ledig position, der siger, at man har opgivet kampen. Også hvis det, man og, kan og fortælle kun, synd, for, synd for dem og, og reporteren. Jamen, jeg tror bare, at de kommer for sent, og, og, og er for ineffektive, og for uskarpe. Og hvis de ved det, så, så skal de gå gøre det. Men jeg ved, at de, de menige journalister derinde, de er jo i fin form og kæmper lige så hårdt som os andre, så man skal stadig forvente voldsomt hård konkurrence. Men det der uh, ledelsesindblanding med nogle forskellige direktiver der, som rammer helt i skoven efter min, det er synd og skam. Uh, Ole, er du blevet kontaktet med uh, substantielle oplysninger om, at der foregået inde ved forhandlingsbordet, som du har sagt? Uh, tak, men nej tak til. Ja, det er jeg. Altså, det, det er helt tydeligt, at hvis du har for meget spinde omkring, at øh, den ene part maler et billede af den anden, og ligesom øh, billedet er så ensidigt og så univanseret. Og vil give for... et eksempel, uden at du skal sige, hvem det er, der kommer med det. Men... Jo, men det, er klart, at, at, at, det er klart, at for eksempel øh, nogen af fra siden, de kører jo meget, meget stærkt personligt. Ikke præcis Sofie Løde, fordi de på en eller anden måde har besluttet sig til, at der skal man passe på. Hun er, kommer let i en, en offerrolle, hvis hun bliver trumlet for hårdt af nogle gamle mænd fra Fagvæs, men på hele det cirkus, der er bagved. Altså øh, præstegård, øh, hvad hedder han, debattementschefen, moderniseringsstyrelsen osv., osv. Og der tegner de nogle billeder ind imellem, hvor små bemærkninger, der bliver sagt på gangene, så ringer de og siger, øh, nu, har, nu har de XX sagt sådan og sådan på gangene, så tænker jeg, ah, det er, tæt, det er godt, at det er tæt på forhandlingsbordet, men vi står alligevel et eller andet sted og laver en, en, en, en privat snak, hvor man står måske og bruge nogle ydre forbandelser mod, overfor modparten, som man ikke, jeg ikke kan bringe til tår. Særligt ikke, når de kommer fra den modsatte side, så virker det helt vanvittigt. Så, så, der, så jeg står ved, øh, at jeg sorterer. Er lønmodtagerne de værste? Det vil jeg ikke sige. Jeg synes egentlig, at, øh, at arbejdsgiverne er rigtig, rigtig gode til også at få solgt deres budskaber. Det er jo de der meget genstridige lærere, der ikke har lært af 2013. Og den der musketerede, der gør, at øh, de er meget, meget langsomme på fødderne og bevæger øh, sig, øh, de her lønmodtagere. Det vil sige, at de er en klods om benet for at få forhandlingerne til at skride osv. osv. Så øh, nogenlunde lige gode om det. Jeg skal lige høre, får vi et forlig eller et sammenbryde i løbet af dagen? Det tør jeg ikke sige noget. Men du tror godt lade, det bliver dramatisk, hvis jeg kender dig. Det gør jeg i hvert fald. <laughs> det gør du hvert fald. Men, men, men, men lad mig lige give øh, en disclaimer, som egentlig er meget smart som journalist, og har videregivet til et, til et fint mediemagasin. Det er jo ligesom, vi ved jo ikke, hvad Sofie Løde kommer med her i eftermiddag. Og det vil sige, på nogle måder, vi har hele historikken, hele ballasten, med alt det, der træ, trækker skibet ned i, i, i, i havet og går til et forlis, men vi ved jo ikke om hun så kommer med noget, som pludselig siger, der var den sku. Så derfor så glæder jeg mig til at stå på flisen igen øh, i dag fra eftermiddag aften og frem til 6.00 i morgen, i morgen tidlig, hvis det er nødvendigt. Men hun må godt sende os hjem i seng, øh, forlismanden, der ved 24-tiden. Det kunne være rart. Og med det en ydmyg forhåbning, så vil jeg sige uh, tak til dig, Ole Grun, fra TV2 News, uh, som også, som du selv sagde, står på flisen senere igen i dag. Du lytter til Radio 24 -7. I går aftens modtog p Jesper Thunel dansk journalistforbund Kasten Nielsen pris, der gives til journalister som, citat, med udtryksmæssig gennemslagskraft har præget samfunds- og kulturdebatten eller som har markeret sig ved en særlig faglig indsats. Og det er langt fra første gang, at tunnel er blevet hædret. Hans anerkendelses-CV er betragtelig længere end de fleste journalisters. Ja, det er det. Lad os prøve at tage det fra, fra en kant af. I november 2009 modtog Tynel, foreningen af Undersøgende Journalistiks særlige pris i januar 2010 modtog han den mest de af alle journalistpriser her i landet, nemlig Cowling-prisen. Også i 2010 fik han et såkaldt journalistisk fellowship ved Center for Journalistik i Syddansk Universitet. 2013 fik han Halkok prisen for sit journalistiske arbejde et år senere, i 2014, fik han det, der hedder Ebbe Klevedal Reichs Demokratistafet. Og i 2015, så var det så en, den såkaldte Karen Bliksen-pris for den bog, en meget omtalt og meget roste bog, han har skrevet Mørkelygten. Og efterfølgende modtog han gar også en endnu en pris for forening af journalistik for netop den bog, altså Mørkelygten. Mest kendt er Tynel nok for sine afsløringer af, hvordan offentligheden, sloven samt forholdene i beskæftigelsesministeriet var, da Claus Hjort Frederiksen var minister. Han har også skrevet bogen, som nævnt Mørkelygten, der belyser, hvordan danske embedsmænd kan få besked på at agere mere eller mindre i strid med loven og afgive vildledende oplysninger til Folketinget og til offentligheden. Og velkommen til, uh, prisvinder Jesper tunnel og stor tillykke med hederen og uh, de 20.000, var det vist, der, der, der, der fulgte med. Altså, men du er jo træning i, i forhold til det der med at få, få anprisninger fra, fra kolleger. Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Jamen, vi arbejder jo i en branche, hvor vi er rigtig gode til at give skulderklap. Og, øh, og det, der jeg synes egentlig er den gode lejlighed ved den type, det er jo, at både for dem, der giver dem, og dem, der modtager dem, det er, at det er en mulighed for at pege på noget, man godt kan lide og gerne vil fremme øh, i dansk journalistik. Og så, når jeg er så heldig øh, at være den, der får et skulderklap øh, i går aftes, så, så forspilte jeg heller ikke chancen til at ride en af mine væsentligste kepheste, nemlig at, at det er mine særlige øh, og måske særligt privilegerede arbejdsvilkår som øh, fagmedarbejder, øh, der gør, at jeg øh, er heldig at være... De opfattes som en, der ved noget om noget. Simpelthen fordi jeg ikke møder ind på arbejde øh, og kan risikere at skulle dække skolen den ene dag, øh, sygehusvæsenet den tredje dag eller Mellemøsten den fjerde dag, men ligesom har til opgave at fokusere på de områder, der er mine områder, som jeg så også må blive klogere på. Prøv så lige for de eventuelt forudsætningsløse lyttere, som jeg er sikker på, at der ikke er mange, der sidder derude, men prøv at forklare, dem. hvad er dit fagområde? Hvad er det, du sidder og beskæftiger dig med for, for orientering på bed? Altså, da vi definerede det i sin tid, der hed det retspolitik og socialpolitik og beskæftigelsespolitik, men i og med, at I har fortalt om, at jeg har beskæftiget mig meget med forvaltning i de sidste mange år, så, øh, så er det i virkeligheden sådan, at jeg i dag er sådan forvaltning som mit, mit område, og ofte med en form for juridisk vinkel, fordi jeg har haft retsområdet. Så jeg beskæftiger mig også med andet end social- og beskæftigelsespolitik, kan man sige, øh, hvis det har en, en juridisk vinkel eller forvaltningsmæssig vinkel. Det, jeg egentlig godt kunne tænke mig, udfordre der en lille smule på, for nu skal det jo ikke være det, det rene rygklapperi, det her. Det er godt. <laughs> er, det en, er det det, du laver, tunnel på p er det ind mellem noget, der har karakter af en, en lukket fest for særligt, øh, folk med særlige forudsætninger? Altså, du tænker på spørgsmålet om, hvor mange, der lytter til programmet? Ja, men også i, for, i, i forhold til, hvilke forudsætninger skal man egentlig have for at kunne hænge på? til de der afsløringer, du laver? Ah, jamen dem tror jeg sådan set ikke er krævende ud over det sædvanlige. Altså, du skal tænke på, vi har jo faktisk flere lyttere på et enkelt program, end nogen dagblad har læsere eller abonnenter. Så vi har jo altså, selvom man siger, at P1 er en lille kanal, så er det faktisk en relativt stort, stort medie i billedet i Danmark. Også... Til trods for, at vi går i dybden, kan man sige, til trods for, at vi også øh, stiller intellektuelle spørgsmål, så er der en lytterskare, der faktisk er temmelig stor øh, til øh, det produkt. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, du vil tage mig det ilde op, hvis jeg, hvis, jeg, hvis jeg hævder, at du sådan er, og undskyld min franske, lidt en flueknæpper i mange af de ting, du, du beskæftiger dig med. Kan man blive, han er sagt, fornørdet, når man kigger på, øh, går, i, går i dybden med ting? Altså, der er mange ting, hvor jeg faktisk ikke mener, man kan blive for nørdet, fordi tist, så ligger djævnen jo i detaljen. Rigtig meget politik bliver ført igennem Folketinget med en fremstilling af et lovforslag over for øh, Folketingets medlemmer, der siger, at det her det vil simpelthen gøre livet bedre for børn, for ældre, for syge, eller hvad det nu handler om. Det bliver næsten altid markedsført fra enhver siddende regering, uanset farve, som om, at det her vil gøre det lykkeligt for netop stort set alle jeres vælgere. Det, der er ved det, det er, at politik er jo altid en meget svær afvejning af modsatrettet hensyn, og nogle gange i mange retninger. Og derfor er et hvert lovforslag selvfølgelig også øh, udstyret med en masse torne og neller, Og de står tit med små bogstaver, hvad jeg vil sige, nede i bemærkningerne i de 200 af lovbemærkninger, der følger med. Og det er dernede, man kan se, at når man fra en socialminister side siger, at nu laver vi en mere fleksibel ordning for de handikappede, så de meget bedre kan få det, de lige præcis har brug for. Så kan man læse... Hvis man læser det med småt, og hvis man i forvejen ved, hvad der gælder, og hvad der bliver henvist til, så kan man med en særlig brille på se, at det ikke er ikke det, der sker her. Man giver kommunerne bedre mulighed for faktisk at vælge et billigere tilbud. Så det her, der har vi gør, at der har måske en finansministerlig indflydelse. Der også er helt legitim at sige, hey, der er nogle ting, der er dyre, kunne vi vælge noget billigere og sådan noget. Men man lanserer det, som om det her bliver bedre for handicappet, men reelt handler det også om at få økonomien til at hænge sammen. Og der, på den måde tænker jeg, at der kan man næsten ikke blive for nørdet, for du er i dansk politik i dag nødt til at gå ned og læse den type nørdede ting, for at finde ud af, hvad det egentlig indhold af en stor reform eller noget andet men, er. er. er din erfaring den, at hvis politikerne overhovedet kan komme af sted med det, forvaltningen, mm. hvis de overhovedet kan komme af sted med det, så, så, så vil de løbe om hjørner med, med, med, med, med danskerne? Ikke bare med danskerne, men, øh, men også med de folkevalgte medlemmer i Folketinget. Altså, vi er jo i den situation at vi i Danmark stort set altid har mindretalsregeringer. Og det vil sige, at de har ikke et flertal. De skal hele tiden ud og hente og kunne tælle til 90 for at få gennemført deres politik. Og på den måde, øh, som Krav engang øh, sagde, det er jo forbandet, at vi ikke har sådan en øh, hvad hedder det, bestemmelse i grundloven, der siger, at en regering skal have et flertal. Altså sådan som man har i andre lande, der skal være et flertal bag en regering. Vi kan have mindretalsregeringer, men det betyder til gengæld, at de skal forhandle fra tue til tue. Og det tror jeg er noget af faktoren, der gør, at man... Øh, fordi at flertallene er så forskellige, og hensynene er så forskellige. Øh, man kan forklare det på forskellige vis, men vi kunne godt kalde det sminker, eller kan man sige, shine ting op, så det lyder som om, at det her forslag, det gør livet bedre for lige præcis jeres vælgere. Og så er der altså, skulle jeg hilse at sige, rigtig meget, der på den måde kører igennem Folketinget, uden af de mere eller mindre sagsløse generalister som folketingsmedlemmer egentlig kan nå at fange de her ting. Jeg har gjort det til en vane at forsøge at komme ind og behandle øh, lovforslag i den fase, før der bliver indgået et forlig. Altså inden de kommer ud fra en dør og siger, nu har vi lavet en aftale. Øh, fordi det, der sker bagefter, selvom der er tre behandlinger i Folketingssalen, og en udvalgsbehandling, og høringssvar, og jeg skal give dig, så bliver der sjældent rykket noget, når først der ligesom er støbt i cement. Vi har en flertal. Der, hvor det er interessant at oplyse, og ikke bare oplyse befolkningen, men også oplyse dem, der skal stemme om tingene, eller aftale livet inden i det lukkede rum. Det er at komme ind og se på papirerne inden der bliver indgået en aftale. For de papirer, de bliver jo udvekslet jo over et ministerium, hvor der heller ikke er helt den samme, hvad hedder det, øh, nødvendigvis forpligtelse til at, at, have, at have sandheden i forste række, øh, når man skal fremstille det over for, for de potentielle øh, sam, hvad hedder det, aftaleparter. Altså, i, i forhold til, til din pris og den meget imponerende liste, som, som Henrik læste op, så, så kan jeg tænke nogle gange, at det vil måske være mere oplagt at stille det spørgsmål, til de har givet dig priserne. Men, men, men måske kunne man sige, at det, du laver, er jo også det, der måske er næsten mest præstigefyldt i mange journalister, sådan selvbevidsthed. Det her med, du graver dig gennem bilag helt ned i detaljen og fælder en minister. Man kan sige, at du er måske igen den forkerte at spørge, men er der et eller andet om, at, at man kan sige, at, at inden for det hierarki, af finhed som journalist, og hvad man går og laver, at der er du ligesom en af dem, der, der med det, du går og laver, har ramt lige ned i det, som man synes er allermest prestigefyldt. Det kan, det kan du godt have ret i. Altså, jeg, vi er jo en meget meget... Det, det jo videre, det jo om. Der er jo også... Hver år bliver de her... Alle dem, vi har læst op, det bliver jo delt ud til alle mulige andre hver år. Så vi er en branche, hvor man virkelig øh, øh, klapper hinanden. Men man kunne... Jo også spørge sig selv, hvis man ville være det, om man skulle have nogle flere for den bedste udenlandskorrespondent, eller den bedste studievært, og noget andet. Øh, fordi du har da sådan set ret i der, hvor at de her priser ligger på. Det er på. Mange af dem ligger jo også på noget, der handler om demokrati, og, øh, og handler om det arbejde, jeg har lavet ved siden af mit arbejde, i forhold til offentlighedsloven. Fordi alt det, jeg fortalte om lige før, om øh, lovgivningsprocessen, øh, der var vi jo igennem et forløb, der minder, fuldstændig om det, hvor man solgte en offentlighedslov på at give større åbenhed, hvor man virkelig skulle læse det med småt for at finde ud af, at den gav større lukkethed. Men det var jo en massiv og stedig justitsministerium, der stod og sagde, at det her giver større åbenhed. Og så stod partierne, og ikke bare partierne, så stod jo altså også alle interesseorganisationerne iblandt Dansk Journalistforbund, og sagde, at oh, hvis det virkelig giver større åbenhed, jamen, så skriver vi gerne under. Og så skrev de faktisk under i første omgang, indtil de fandt ud af, hvad det var, der stod med småt. At de var ført ud på en, en, en, en falsk alleg i virkeligheden. Ja, øh, og, og der sagde de i går i hvert fald, at, at det, det her skulderklap i går aftes, det var også for det arbejde, som ingen har hørt i radioen, eller set, at øh, jeg har lavet med at sidde og flueknippe de der ting og holdt en million møder. Nu nævnte, øh. du, nu nævnte du selv øh, Offentlighedsloven, og den har du talt været, været meget engageret i gennem dit arbejde. Når du ser på den, er det så fair at, at, at, at beskrive det sådan, at der for øjeblikket pågår en krig mellem på den ene side en forvaltning, nogle politikere, der har en interesse i at holde kortene tæt ind til kroppen, og så typer som dig? Jeg synes ikke at mene, at det er så ensidigt, at, det er, at der er de to sider. Fordi at øh, hvis du kigger ind i forvaltningen, så er forvaltningen jo ret stor. Der sidder jo også en masse fageksperter øh, i styrelser, øh, i ministerier, som af og til også kan være temmelig irriteret over, at der bliver hugget en hel og klippet en tog, når deres faglighed bliver fremstillet i forbindelse med en landbrugspakke, i forbindelse med alt muligt andet. Og øh, for deres vedkommende er der også, møder jeg ind imellem, øh, personer, der har en vis interesse i, at der er en åbenhed, der gør, at har de skrevet i første udkast, at det her giver altså en større udledning af kvælstof. Øh, selvom man så laver om på det og offentliggør noget andet øh, fra ministersekretærets side, så hvad hedder det, har de en interesse i, at befolkningen og at oppositionen øh, og dem, der skal stemme om det her, også har en mulighed for at få indsigt i, hvad var egentlig deres første bud fra styrelsen. Øh, og, og i nogle tilfælde, så kan offentlighedsloven jo være vej til det. hvem er så, spørger jeg bare nysgerrigt, hvis ja. vi antager, at der kører en eller anden at ja. der er et modsætningsforhold? Hvem er så... Jeg bliver jo underligt at spørge på den måde, men hvem er de onde? Jeg tror egentlig ikke for den, i den forstand, øh, at der er nogen onde. Jeg prøver faktisk at gå til mit arbejde ved at forstå, i stedet for at fordømme, og det synes jeg er sjovere, hvis man kan forstå, hvorfor at der er nogen, der faktisk har den interesse. Og Der tror jeg, at der er en, en interesse øh, i topstyring og, argument, altså, og effektive beslutninger, vi skal have kørt det igennem, Folketinget forstår ikke altid, hvor vigtigt det er, det vi gerne vil have igennem i en departementschefkreds eller noget andet. Øh, og øh, jo nemmere vi kan holde tæt, kort og tæt til kroppen, jo nemmere er det at sejle skibet igennem Folketinget, som man siger. Altså få det øh, i hus, som man øh, måske i en top embedsmandskreds gerne vil have igennem. Øh, der, der, der er jo mange beslutninger, der sådan set er upopulære, øh, og som har rettet hensyn, så det kan være utrolig svære at forklare. Lige nu sidder vi i forhandlinger om... Øh, om, om lønninger. Øh, og hvem vil ikke have højere lønninger? Men der sidder jo også nogen bagved og, har en, og siger, jamen de lønmodtagere, de har jo også en interesse i, at Danmark er konkurrencedygtig og hvis de offentlige lønninger falder over på de private lønninger, så stiger priserne på vores varer, så falder vores eksport og så får de alligevel lavere lønninger osv. Det er en meget svær forklaring at lave men det er den balancegang, man laver i den her forhandling lige nu, og den bliver ikke diskuteret særlig meget offentligt. Og så tror jeg, der er en, en, en top, der siger, jamen øh, vi ved det sgu meget bedre end de fleste, og Tydeligt. derfor vil vi køre det igennem. Jeg lige dig her til, til sidst, fordi jeg tror aldrig, der har været i Kongeriget i Danmark lavet så meget politisk journalistik, som tilfældet er for øjeblikket. Men meget af det er sådan processorienterede vindere og tabere. Er du, er du modpolen til det? Ser du dig selv som det? Øhm, den form for politisk journalistik? Altså heldigvis er der jo også andre, der laver den samme type arbejde, som jeg gør. Men jo, i, i den forstand, at vi er jo ikke de fleste. Altså... Hvis man nu sammenligner dansk journalistik med en restaurant, og der ligesom er kokke og tjener og kokkene, det er dem, der står og finder ud af, hvad står der faktisk nede i det der billede, Folketinget fik. Og så er der et væld af mennesker ansat til at holde debatten i gang om det, og til at bringe det ud til en masse andre osv. Altså, så er balancen, synes jeg, sådan, at der er sindssygt mange tjenere på den restaurant, og ikke alle mange kokke i den forstand. Og, og den restaurant... Den den kører jo altså bedre, når der er sådan en harmoni imellem tjenerne, det. Er de politiske kommentatorer, eller hvad med det? Nej, det ved jeg ikke. Det, var, det, det, det er et forkert billede. Men, men i, hvert fald, øh, jo, i hvert fald i øh, et hus, som vi står i her, altså, hvor at der er studier med debat i, der, der, der kigger EU, som alle andre øh, elektroniske medier, på, hvad står der i politikken, hvad står der i Jyllandsposten, vi skal have en orkester ind, de skal kommentere på det, osv. Øh, og tager det for gode varer, det der står i spalte 1? og går egentlig ikke ned og støder spørgsmålstegn ved det, men henter reakser, altså reaktioner. Og det er jo vigtigt, at der findes den her, og det er vigtigt, at det også bliver gjort godt. Problemet er måske, at det er det, der fylder allermest, at der er for lidt af det andet, kunne man godt mene. Og det blev ordene, som der blev tid til i uh, den her reaks, eller hvad vi skal kalde det for dig. Uh, tusind tak, fordi du vil deltage i journalist på P1 og modtage, modtager af Carsten Nielsen, legat for Danmarks Journalistforbund Jesper Tunell. Det var alt for kur i dag. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage næste mandag.